Espainiako auteskundeak, atzo legibiltzareko eta senaturako bozendako bozkatzen zuten, genien bat legibiltzare edo kongresurako bozak ditugua aipatuko goizuntan, gurekin, Andoni, Liseaga, Euskadi Jatiako kasetari, eguno, Andoni? Eguno, Nutsa. Bai, horre? Bai, bai. Gabo Bai, bai, bai, ez da <laughs> komplikatu zanko izan egin ditugu gularak. Alberto Feijoren PP, alderdi popularak ditu hauteskundeak bainan, frantziako sistemari konparatuz boska sistema ezberdinada, itzuli bakarra da, eta gero alientzek dute garantzi haundia, hori barnatuko dugu orain, Bede ala gobernatzeko gehiengo Osua Berda, eunta irurogoita amasei alki aintzuzen ere eta barda lehen egin du Pepek beraz eskuintiarrek, eunta ogoita amasei diputatu ukanen dituzte Pedro Sánchez bigarren uh, lehen ministroaren sozialistak uh, bigarren lehkoan dira, eunta ogoita bileku irugarren Santiago Abascalen Box Ultra taldea oita ama iruleku eta laugarren Jolanda Diazek zuzendu sumar eskerreko koal koalizio oita ameka Erranaidu Pepek, Vox eta Nafar o UPN alki batekin eta kanariak koalizioarekin ere beste alkibakin ere ehunta iruta hoita ha meka leku balituzkela PPEk zaski ejan dugu ehunta hirurogeita baita gehiengo osoa beraz handun niizeaga eskuineko blokearen pogote du galtze bat aipatita Bai, bai, dutatikabe PPk ezuen espero horren diputatu gutxiateratzea, ateratzea, ere gutxiatera ditu eta PPk ezin izan ditu boto horiek baliatu beraz espero zuten emaitza baino apalago aukandute 150 bat diputatu espero situtzen da 136an geratu dira Aldiz sozialistek e, Sanchezek pario egin zuen aurreko udala hautazkundeetan hautazkundeak e, aintzin eratzeko eta asmatu du Sekuelako ze, maitzak lortu dituzte, denetan, e, aurrekoan baino, bi diputatu gehiago, irabaz itzuzu zen, aurreko, hautezkundeetan, dip, e, bi diputatu gehiago lortu dituzte. Ba, zerriesker, ba, seguruenik nik dut eskuin muturraren, beldurraren mezua pasatu dela, e, gero bilana ere e, alde zuen, azken finean, covid krisia krizia, e, ekonomiaren, Ukrainiaren gerra eta hala ere, Ba, bueno, emaitza ba, askionak izan dituzte ekonomian, langabezian, inflazioa eta horren larria izan, eta, bueno, horrek ustia lagundu eta gero, kanpaina oso azkarra egin dutela. E, Santezek personalki oso kampaina azkarra, e, azkarra egin du, zapateroren laguntzarekin, eta, eta ara oso emaitzenak lortu dituzte. Dena den, Pedro Sánchez sozialistak, Euskal Herriko, Kataluniako eta Galiziako alderdia abertzalean sustengoa beharko luke goberno buru izateko. Oita sei alki dituzte, Kataluniako ERZ-Juntz, Eskal Herriko EH Bildu eta Eajota, eta Galiziako bng artean. Azkeneko agintaldean edo lege aldean, sozialistek eta Unidas Podemosek bez bat egin zuten gobernatzeko, eta talde abertzalean, beharra izan zuten ere, kongresuan gehien osatzeko. Beraz, andoni li Pedro Sánchez berriz presidente izateko, nok du giltzak Kataluniako juntzak? Bai, ara, e, ala da. Bueno, lehenik eta behin egutegia gutxi gora bera horrela izanen doren. Eabustuaren e, amalauan ganberako osatzen dituzte, E, horieta baterako erregeak alderdietako ordezkariak deitzen ditu eta teorien boto gehiegen e, lortu duen e, auktagaiari ba, inbestidura saioan baire burua aukesteko e, proposamen egiten dio. Kaso netan feihok, epeko feihok errandu, berak nahi duela, baina errandu zu, eh? e, ez dutela behar, behar aski boz. E, bigarren aukera da e, Santsazek saia kera egitea, horretarako baditu, bai, e, Eskerra Republikanaren, EH Bilduren, e, Geltzalen, sustengua, prinsipioz, baina falta zaio e, horre juntzeko, e, poxide monen, Zazpi horien batzuen sustengua eta badiru di hor, eh, ba, bueno, ez dela horren argi eta argi horren dute juntzekoek, nahi dutela eh, almiztia bat, eh, referendum bat, eta bueno, hor, hor izanen, omen da, koska gehiengo hori lortzeko. E, lege biltzarrean egiten da, lehen bozketa bat, investidura zai horretan, e, gehiengo osoz eh, irabazik behar da, pentsatzekoa ba, bat, eta horbon, bigarren bozketan ja gehiengoz eh, simpleaz, Ida da, eta hor, hor baluke aukera, Sánchezek. Podemosek duela la urte zuen lehiko hartu du nun baitz sumar ezkerreko koalizioak. alderdia baino gehiago, Jolanda diazen nortasunak du protagonismoa handia ukan aldiuntan? Bai, dudari gabe, lan ministro izan da, eta bueno, eh, presidente orde, eta ba, bueno, bere bilanarekin eh, lan erreforma bat egin du, arrakastatua izan dela ehrundute eta eta ba, izan da, aski amaitzenak izan dituzte eta hor ba, bai, oso kanpaina personalizatua izan da, eh, bide batez emahome batek eramana lenaldiz eta hor horren bueno, atzean izan dira eh, saltzake, Podemosekoen artean, Zubarrekoen artean. Ez dituzte aurreko bozetako emaitzak eh, lortu, eh, bonto, boto gutxiago eta ordezkapen gutxiago ukandute, baina hala bueno, ere Sánchezekin gobernatzeko modu handira. Parte hartziaz, bi hitz eh, eguesko alergiko emaitzak aztertu hain zin, eguneko hirurogoita pasa, hortaz zer Ba bai, handi e, jaue Santella, beh aurrekoan baino markatu gehiago zesten dut eta horrek agian orrek erakusten du, ba bueno, eh barri sociales de eh participación bueno, eh e, or, orra saldu daiteke la parte azkerraren mobilizazio handi hori. Berriz eipatuko ditugu Espainiakoak bukaeran, justu ego euskalegira ateturriko gira, andoni, alderdi sozialistak du boz gehiena ardi etxi, 2008ik emaitza oberena, EH Bilduk gora indu eta EHiotako jeltzaleak alderantziz lau botuetarik bat galdu dute, E Aytan Agututa Bizkaian, EH Bildu Gipuzkoan eta sozialistak Araban eta Nafajoan, bon, lau provintziak batuz, uh, Nafajoa right. barne, sozialistek sa spit right. diputatuko nenituste bilduk shei eaiotak bat gutio bost, UPenek bat eta sumarek bat, PPekiru. Eskerra bertzailia bigarren indarra da, Amaiurek 2000 ta mekan egin emaitza historikoa berdinduz, EAytaren 5 kopuruaren parte bat berreskuratua duke. Uh, beraz uh, Bilduk Bai, bai, bai. Eh, azken hilabatetako eh, tendentzia bai estatu da hor. hala eh, ere, Euskal Herriak berriz ere erakutsi du, badela aldea Espainiarekin alderatuta, ez, eskuinak eh, azki emeitzapalagoak izan ditu, pepek, bueno, egia da ere zuluan zeudela, baina baina ez du horren beste botoko porulortu, box, eh, box ez da ez istitu ere, eh, sozialistek, bai, sozialistek sekulako emeitzak lortu dituzte, eta hor, E, bat ez ere gazteizko datozen e, hautezkundai begira, bat azken tendentziak badirudi baietatzen direla, lebatetik atxe bilduko horak egiten duela, geltzale kaldiz e, beraka. Eta nafarroan hor e, dudan zen upenek lortuko zuen, azkenean lortu du e, zerleku bat, egin kestek ez dioten pepek lortuko zituela bit azkenean eta nere sozialistek oso emaitzaunak izan dituzte. E aiutak dio PP eta socialista nartiana polar polarisatu el dire dena, dena ez ditaike hortan jokatuz, nola a, nola analiziatu e aiutare da? Uf, eh ni ustedote azki el, bueno leengauza hauteskunde bakoitzak baditu bere, bere partikula diraak herriko bozak erko etxetako bozetak e, baldin badira espaina mailakoak eta gaztezkoak ba, bueno, e, alderri bakoitzak baditu bere ba, bueno, e, abanttailak edo ez edo normalen ememaitz onak halaen. E, Ala ere, sentitzen dira, halako tendentzia batzuk, jeldatzalen aldean, ba, ez dakizte faktoren gatik, baina bai, apaltzen nabera, maz zentitzen nahi da. Aurreko Espainiako bozetatik ona, egun mila boto bera. Azken, e, udal bozetatik ere, e, apaldu dira, zartxo bait. E, eta erabatzaleko uste dut azken bosetatik, utal, bozetatik herriko txetako, bosetatik ere pixka-pixka bat baldu dela, baina orobarre inoizko ama jurren gareko emaitza honenak berriz e, ukanditu. E, ez dakit, e, beno, ba, peneu beren kasuan, ba, badiudit, berantzko tendenzia horrek egiten duela, atorre, elementu asko izan daitezke. Ez dakit, osaki betzaren kudeak eta, eta horrelakoak, bueno, Espainiare mapa hartzen badugu, aipatu duzu hostian, eh? peperen kolore urdinadu, baina ego desberdina da sozialisten diskurtsua eraginkora izan da, eskuineko mamubeltza maiz aipatu baitu beraz kanpaina den demoran, hortan eh, jokatu du azkar sozializ, sozialista edo alderi sozialistak? Ba, ba diludi, ero ere hori arriskutsua zen, zeboxen eh? galerat eroia teorian e, peperen e, alderako zen. E, pentsatzekoa da boksen-botsen maleak e, zirela nola erran. E. Azken eurian sortutakoak eta lehen pepeko botsenoak zirela. Eta hor aldiz, ba ez dute horri, hori probestu bozetan eta gaitzan e, ala ere mesu horokorra e, eskuin muturraren beldurrarena, bai e, nertzate emaitza zentitu da, eta zentitu da e, ezkerraren e, sozialisten emaitzen, emaitzetan ere. Nafarroaz behitz, Santos zerdanen danen sozialistak garaire, eskuintiaren arteko tirabiretan, pepek, UPN-ek baino beki gindu, hauteskunde horietan, UPN aipatzeko zure ustez, zer gero dute eh, euskal nortasunik abeko erregionalistek, alabakigu, eh, historikoa dela UPN Nafarroan, badu eh, best, beste hautezkundeak direla ere ganduzu, Benen badu gero azkar bat Nafarroan UPNek, ba ora nji da kandidatura na izan dituzte oso maitza bueno oso, oso eh? maitzonak kandidutute eta um, ara pori hauteskunde bakoitzak baditu bere partikularidadeak eta gian horretan gaude edo edo es edo tendentzia da voto baliagarri hori peperuntzioatea mm, ez dakit baina ni utzuk ez dakit espainia patratzendu open ba openek oso ituko dela Bukatuko dugu berriz egan dugu Espainia mailara joanez, jonen maia atzian zuaurek errandu zua, eh? Pedro Sánchez lehen ministruaren alderdi sozialistak bela rondokoa bilu zuela erriko bozetan eta dipusiako haute eskundetan, Honorio Sánchezek erabaki zuela lege biltza erriko bozen aintzinatziat eta errandu azkenian etzaio angeizkiatera? Ez ere, asmatu du erabat, e, lortu du horra e, handiak ditut berriz ere gobernatzeko Irugarren aukera da ipatu dugu, eh? Zehok e, bere ere giren duela, zantzitzek berea, eta batak edo besteak edo. E, ez badute lortzen, 2008-an eta 2008-an errepikatu behar izan zituzten. Beraz, hori beste aukera bada, ba, eh? Ez batak ez besteak, ez lortzea babes e, dina ba behar, eta utazkondeak berriz e, errepikatzea. kasu horretan, ba, geriko, baina litekena da, Epek arebos gehiago lortzea box, boxetik edo auta gaitza gehiago lortzea beharradina bina izan nenden alaz, bueno hori agetiko. Elgar, gurtu eintzin, autodeterminazioari buruzko erreferenduma izaitia ukatu die berriki esan txezek ERZ eta EATXE bilduri, katalan eta eskual independentizter, errandu gu ere kataluniako juntzek zuela gakuetarik bat, bon, berriz negoziatzeko pundu bat hotelitzateke erreferendumaren gaia uh, katalunian baita eskualerien ere handoni? Uf, ez da kit, ezagututa, dakit, zor ez dakit dut hor gerria ukan enbarko dutela de eta baina bueno, maneira geriko, eh, ez dakit ikusteko dago negoziazioak sinera egiten duten eta hor ba, eh, bueno, eta Euskal Herrian hor aurre aitsinapen ikizaten den alde horretan, baina bueno, pentsatzen dut hor ordenak eh pragmatikoakillo katubar odutela eh eskuinaren Bez, ondoko etapak eran eh, dituzu ustean, horrein? Uh, bai, hamalauan, hamalauan, e, ganberak osatzen dituztean, horieta e, batean erregeak liderrak ditu, e, teorian, boto gehien duenari, ba, dio investiduran beregurua orkesteko, zehoa litzateke, lehenbosketan gehengo absoluta berko luke, bez, luke lortuko, handik berroita fortzi hordura, gehengo aukeratuko litzateke, ez batan ez bestean lortzen, hori guztia eh, irehilean izango da, eta eh, ba, bueno, ez bada, bada gehien gorilorten, ez bada gobernuriko uzatzen, ba, azaro aldera edo izan egirateke berriz ere hau tezkumiak. Untsa da, eskertuko zeitu, eh, Andoni Lizeaga, ah, sí. eh, astelengo izuntan eh, bezure eh, ikuspegia eta analizia eskainirik Euskali jatietan. Euskadi jatiako kazetari zirela ere hogeitaraz dezagun, mil Alea, jo...